O, mamă, autor Mihai Minescu. O, mamă, dulce mamă, Din negură de vremi, Pe frământul de frunze la tine, Tu mă chemi. Deasupra criptei negre A sfântului mormânt Se scutură salcămii De toamnă și de vânt. Se bat încet din ramuri în gână glasul tău, mereu se vor tot bate. Tu vei dormi mereu. Când voi muri iubito, la crește-ți să nu mi plângi. Din tiul sfânt și dulce, o ramura să frângi. La capul meu cu grijă, tu ramura să îngropi, asupra ei să cadă a ochilor tăi stropi. Simți-o voi odată, umbrind mormântul meu, mereu va crește umbrai. eu voi dormi mereu. Iar dacă împreună va fi ca să murim, să nu ne ducă în triste zidiri de țintirim, mormântul să-ni-l sape la margine de râu, ne pun în încăperea aceluiași sicriu. De-a de aproape vei fi de sânul meu. Mereu va plânge apa. Noi vom dormi. Mereu. Lectura Maia Martin